Розділ 17. 1. Не встигли вони зробити й кілька кроків, як сталося щось дуже дивне й страшне. На мить світ навколо них спалахнув білим. Двері палату здовж коридора ледве видимі крізь білий серпанок виросли до розмірів воріт пакгаузу. Сам же коридор подовжився і став вищим. Ральф відчув, як у нього занило в животі, точнісінько, як у ті роки, коли він ще хлопчиком відвідував атракціони «Запилений диявол» в Річард Біч. Він почув, як Луїза застогнала і, запанікувавши, вчепилась в його руку. Білий прорив тривав лише секунду, а коли барви роєм вірвались у світ, вони стали яскравіші, відчутніші, ніж за мить до того. Повернулася нормальна перспектива, але предмети виглядали якимись товщими, об'ємнішими. Аури ще були тут, але здавалися тоншими, блідими. Пастельні відтінки замість буяння первісних барв. Ральф зрозумів, що помічає кожну пору, кожну тріщинку на стіні ліворуч. А потім усвідомив, що може бачити труби, проводку і штучне освітлення за стінами, якщо захоче. Йому залишалося тільки дивитися. «О, Боже!» – подумав він. «Невже це відбувається насправді? Чи може це відбуватися в реальності?» Звідусіль чулися звуки. Приглушені дзвінки, дзюркіт води в бачках унітазів, стриманий сміх. Звуки, яких люди зазвичай не помічають, але тільки не зараз і не тут. Як і предмети, звуки, здавалося, мали надзвичайно чутливу структуру на кшталт чергування щонайтовших шарів шовку і сталі. Не всі звуки були звичайними. Безліч екзотичних голосів виділялася із загальної какофонії. Ральф чув, як десь у середині опалювальної системи дзищить муха. Наш дачний шурхіт панчіх, який поправляє медсестра в туалеті для медперсоналу. Биття сердець, струмування крові, м'який, хвилеподібний плин подиху. Кожен звук був досконалим. Поєднуючись із іншими, звуки творили чудовий у своїй складності акустичний балет. Невидими лебедини озеро бурхотливих шлунків, дзаготливих електричних дротів, ураганних фенів для укладання волосся, шурхотливих коліс лікарняних візків. Ральф чув бурмотіння телевізора в кінці коридора. Звук доносився з палати номер 340, у якій місіс Томас Рен, яка лікує нерки, дивилася хулігана і красунню з керком Дугласом і Ланою Тернер в головних ролях. Якщо ти будеш зі мною, дитинко, ми поставимо це містечко на вуха, казав Керк. І з аури, яка оточувала слова, Ральф знав, що в містера Дугласа боліли зуби, коли знімалася ця сцена. Але і це не все. Ральф знав, що може проникнути вище, глибше, у шир, якщо захоче. Ральф не хотів. Це був ліс Арден. А людині так легко заблукати в його нетрях. Або її зжеруть тигри. Боже, це ж інший рівень, Луїзо. Геть інший рівень. Знаю. І як тобі? Здається, нормально, Ральфе. А тобі? Поки що нічого. Але якщо все зміниться ще раз... Гаразд, ходімо. Але перш ніж вони змогли зрушити з місця, із палати номер 313 вийшли Білл МакГоверн і якийсь незнайомець. Вони захоплено розмовляли. Луїза перелякано зиркнула на Ральфа. О, ні, заради Бога, ні. Ти бачиш Ральфе, бачиш? Ральф ще дужче стиснув її руку. Він бачив. Приятеля МакГоверна оточувала аура сливового кольору. Вона не здавалася достатньо здоровою, але навряд чи чоловік був серйозно хворий. Лише купа хронічних захворювань типу ревматизму, ниркової недостатності або що. Мотузочка поцяткованого лініями лілового відтінку здіймалася вгору з його маківки, непевно погойдуючись. Аура ж МакГоверна була абсолютно чорною. Обрубок того, що колись було мотузочкою, в'яло визирав з неї. Мотузочка дитини, в аурі якої блискали блискавки, була короткою, але здоровою. Вони ж дивилися на останки невдало проведеної ампутації. Перед Ральфом промайнуло видіння, яскраве і виразне, майже галюцинація. Очі біло витріщаються, а потім вивалюються з орбіт під напором потоку чорних жуків. Щоб не закричати, Ральфові довелося зажмуритися. Коли він знову розплющив очі, Луїзи поруч із ним не було. МакГоверн і його приятелі йшли до сестринського столу, можливо, розшукуючи фонтанчик з питною водою. Луїза кинулася за ними, вона майже бігла, погодуючи стегнами. Аура її сяяла розживуватими спалахами, що нагадували метеоритний дощ. Ральф кинувся за нею. Він не знав, що буде, якщо вона приверне увагу МакГоверна. Та й не хотів з'ясовувати. Проте, певно, йому таки доведеться це побачити. Луїзо! Луїзо! Не роби цього! Луїза проігнорувала. «Біле, зупинися, вислухай мене! З тобою відбувається щось жахливе!» МакГовер не звернув ніякої уваги на цю тираду. Він говорив про рукопис Боба Полгерста. «Найкраща книга про громадянську війну, яку я читав», розповідав він чоловікові зі сливовою аурою. «Але коли я порадив опублікувати її, Боб відповів, що про це не може йти і мови. Уявляєш?» Премія Пуліцера була б йому гарантована, але... Луїзо, повернися, не наближайся до нього! Луїза опинилася біля МакГоверна раніше, ніж Ральфу стигна здогнати її. Вона простягнула руку, маючи намір схопити Біла за плече. Ральф бачив, як її пальці поринули в морок навколо Біла, а потім ковзнули просто всередину нього. Аура Луїзи моментально змінилася. Із сіро-голубої з рожевуватими проблисками вона стала радикально червоною. Жмути чорного простромили її як рої дрібних комах. Луїза закричала і відсмикнула руку. На її обличчі промайнули жах і відраза. Вона піднесла руку до очей і знову закричала, хоча Ральф нічого не побачив на ній. Вузькі чорні стрічки кружляли навколо її аури. Ральфові вони нагадували планетарні орбіти, позначені на карті Сонячної системи. Луїза метнулася в бік, але Ральф схопив її за руку і вона сліпо налетіла на нього. А тим часом МакГоверн і його приятель спокійно наближалися до питного фонтанчика, навіть не здогадуючись ні про що. Коли я запитав Боба, чому він не хоче публікувати книгу, продовжував МакГоверн, той сказав, що я краще за інших повинен розуміти причину. Я сказав йому... Луїза заглушила його, закричавши на все горло. Перестань, Луїзо, припини негайно. Що би з тобою не трапилося, це вже позаду. Усе скінчилося, і з тобою усе гаразд. Але Луїза й далі пручалася, розриваючи його голову безмовними криками, намагаючись сповістити Ральфові, як жахливо це було, наскільки прогнив Біл, і що всередині нього є якісь істоти, що з'їдають його заживо. І це жахливо, але навіть не найгірше. Ці істоти живі, сказала вона, і вони усвідомлювали її присутність. «Луїзо, я поруч, я з тобою, і все буде...» Її кулак, змитнувшись у гору, заїхав йому в щелепу, і Ральф побачив зірки. Він зрозумів, що вони минули ту стадію реальності, коли можливий фізичний контакт із іншими людьми і предметами. Хіба він не бачив, як рука Луїзи пройшла крізь МакГовер на немов тінь примари? Але, мабуть, один для одного вони залишалися реальними. Доказом міг служити синець на щоці. Ральф обійняв жінку і пригорнув до себе, беручи її кулачки в полон. Її крики продовжували дзвеніти в його голові. Ральф поклав долоні на лопатки Луїзи і натиснув. Він відчув, як з нього вирвалася сила. Теж сталося і вранці. Відчуття, однак, було абсолютно іншим. Блакитне світло просочилося крізь вируючу чорно-червону ауру Луїзи, заспокоюючи її. Опір жінки ослабнув, а потім і зовсім припинився. Він відчув, як вона зітхнула. Навколо і над нею здіймалося лише блакитне світіння. Чорні стрічки зникали з її аури одна за одною, знизу вгору. Потім почав розсіюватися і тривожний відтінок червоного. Луїза пригорнулася до його плеча. Вибач, Ральфа, я знову стала вибухонебезпечною. Швидше за все так, але це дурниця. Тепер з тобою все гаразд, а це найголовніше. Якби ти знав, як це жахливо. Ось так доторкнутися до нього. Ти трималася гідно, Луїзо. Вона глянула туди, де приятель МакГоверна пив воду з фонтанчика, а сам Біл, притулившись до стіни, просторікував про те, як єдиний і неповторний Боб Полгерст завжди розгадував кросворди в «Санді Нью-Йорк Таймі», уписуючи відповіді чорнилом. «Він казав, що це не гординя, а оптимізм», – оповідав МакГоверн. А в цей час довкола нього згущувався саван, втягуючись і виступаючи з рота ковзаючи між пальцями руки. «Ми ж нічим не можемо допомогти йому, Ральфе! Ми абсолютно нічого не можемо зробити!» Ральф міцніше обійняв Луїзу. Він бачив, що її аура повернулася до колишнього, нормального стану. МакГовер і його приятель тепер йшли по коридору в інший бік. Скоряючись імпульсу, Ральф відсунувся від Луїзи і завмер просто перед сливовим паном, який слухав просторікування МакГоверна щодо трагедії старіння і кивав у потрібних місцях. «Ральфе, не роби цього!» «Усе нормально, не хвилюйся». Але одразу він втратив упевненість, що все було нормально. Ще секунда, і він відступив би». Але в цей момент сливовий пан, невидюще дивлячись йому просто в обличчя, пройшов крізь нього. Відчуття, що охопило тіло Ральфа, скидалося на поколювання, яке відчуває людина, ворушачи затерплою від тривалого і незручного сидіння ногою. На долю секунди його аура і аура сливового пана змішалися. І Ральфові стало відомо все, що тільки можна було довідатися про цю людину, включаючи і сни, що снилися йому в утробі матері. Сливовий пан завмер на місці. «Що трапилося?» – поцікавився МакГоверн. «Нічого, але ти чуб, Гуркіт? Схоже, на постріл вихлопної труби автомобіля». «Ні, слух у мене тепер уже не той, що колись», – МакГоверн хихикнув. Якщо щось справді щось вибухнуло, сподіваюся тільки що не в лабораторіях ядерної фізики. Тепер я теж нічого не чую, швидше за все, просто моя уява. Вони звернули до палати Боба Полгерста. Ральф подумав: Місіс Перрін сказала, що це схоже на пістолетний постріл, подруга Луїзи подумала, що по ній повзла комашка, можливо, навіть укусила її. Просто різний підхід. Так і піаністи по-різному виконують одну і ту ж п'єсу. Одне слово, люди відчувають, коли ми стикаємося з ними. Не знають, що це таке, але поза всяким сумнівом відчувають. Луїза взяла Ральфа за руку і повела до палати номер 313. Вони стояли в коридорі, дивлячись крізь двері, як МакГоверн сідався на стілець біля ніг хворого. У кімнаті зібралося не менше восьми людей, і Ральф не міг бачити Боба Полгреста достатньо чітко, зате він бачив інше. Хоча Боби був оточений щільним саваном, мотузочка його залишалася недоторканою. Вона мала такий же неохайний вигляд, як і ржава вихлопна труба, відбита в одному місці і покручена в іншому, але залишалася цілою. Ральф повернувся до Луїзи. «Цим людям доведеться чекати довше, ніж вони розраховують». Луїза кивнула, тоді показала вниз на золотаво-зелені відбитки кроків, сліди чоловіків у білому. Ральф побачив, що сліди минули палату номер 313, але звернули до наступних дверей – номер 315 – палати Джиммі В. Разом з Луїзою вони підійшли ближче і заглянули всередину. У Джиммі В було троє відвідувачів, але один із них, що сидів поруч із ліжком, вважав, що крім нього тут більше нікого немає. Цим одним виявився Фей Чепін, який машинально переглядав купу листівок з побажаннями швидкого видужання, що лежали на тумбочці біля ліжка Джиммі. Двоє інших були саме тими лисими лікарями, яких Ральфу перше побачив біля будинку Мейлочер. Вони стояли в ногах ліжка Джиммі В, урочисті, у своїх сліпучо-чистих халатах. І тепер зблизька Ральф помітив відмінності в їхніх гладких, майже ідентичних обличчях. Просто таке неможливо розглядити в бінокль, або поки не просунешся хоч трохи вище сходинками сприйняття. В основному відмінність завважувалася в очах, темних, без зіниць, затягнутих золотавим сяйвом. Ці очі світилися розумом і свідомістю. Їхні аури блищали і спалахували, мов, одяг імператора. Або, можливо, центуріонів. Вони глянули на Ральфа і Луїзо, що стояли під дверима і трималися за руки, як двійко заблукалих у чарівному лісі малят. І посміхнулися їм. «Привіт, жінко», – мовив лікар номер один. У правій руці він тримав ножиці. Неймовірно довгі леза здавалися дуже гострими. Лікар номер два зробив крок на зустріч і кумедно вклонився. «Привіт, чоловіче! Ми на вас чекали!» Три. Ральф відчув, як напружилася, а потім обм'якла рука Луїзи, коли вона вирішила, що їм нібито наразі нічого не загрожує. Вона ступила крок, переводячи погляд з лікаря номер один на лікаря номер два і знову на першого. «Хто ви?» Лікар номер один схрестив руки на маленьких грудях. Гострі леза-ножиць уляглися на всю довжину, обтягнуте білим ліве передпліччя. «У нас немає імен у тому розумінні, у якому їх мають шорт -таймери. Але ви можете називати нас, як у легенді, яку тобі розповідав цей чоловік. Те, що спершу ці імена належали жінкам. Мойри – грецька міфологія, або парки – римська міфологія. Богині долі – дочки Зевса і Феміди, Стародавні греки уявляли їх як трьох жінок похилого віку. Клото – придильниця, сидячи за веретеном, прийде життєво нитку. Лахесіс, та, що визначає долю, всліпувий має жереб, що випадає людині. Атропос, невблаганна, у призначену годину обрізує нитку життя. Нам однаково, ми за статтю не розрізняємося. Я буду Клото, хоча мені й не доводиться прясти нитку, а мій приятель і колега буде Лахесіс, хоча він ніколи не тягнув нічий жереб. Заходьте сюди, обоє, будь ласка». Луїза з Ральфом увійшли і стали між стільцем для відвідувачів і ліжком. Їхні рухи були обережними. Ральф не думав, що лікарі задумали щось лихе, але все-таки йому не хотілося підходити занадто близько. Їхні аури такі яскраві й чудові в порівнянні з полем звичайних людей лякали його. І судячи з виразу обличчя Луїзи, вона відчувала те саме. Луїза, відчувши його погляд, повернула до нього лице і спробувала посміхнутися. «Моя Луїза», – подумав Ральф. Він обійняв жінку і пригорнув її до себе. «Ми повідомили вам наші імена, імена, якими ви можете користуватися. Може, і ви назвете нам свої?» Луїза. «Ви хочете сказати, що не знаєте, як нас звуть?» Вибачте, але в це важко повірити Лахесіс Ми могли довідатися, але вирішили не робити цього Ми воліємо дотримувати правил шорттаймерів, коли це можливо Ми вважаємо їхні правила чудовими, тому що вони, переходячи від одного покоління до іншого, створюють видимість життя, яке не припиняється Луїза Не розумію Ральф теж не розумів та й не хотів розуміти У голосі того, хто називав себе Лахесісом, чулися слабкі нотки переваги Такі схожі на манеру МакГоверна, коли тому хотілося пофілосопствувати або почитати нотацію Лахесіс Та не так це й важливо Ми відчували, що ви прийдете Ми знали, чоловіче, що ти спостерігав за нами в ніч на понеділок біля будинку Тут у мові Лахесіса сталася накладка Здавалося, він вимовив дві речі одночасно. Аури згорнулися разом, як змія, що кусає себе за хвіст. Майло, що померла. Луїза непевно ступнула вперед. Мене звуть Луїза Чес, а мого друга Ральф Робертс. А тепер, коли ми відрекомендувалися, може ви поясните, що відбувається навколо? Лахесіс. «Варто назвати ще одного!» Клото «Ральф Робертс вже зробив це?» Луї заглянула на Ральфа, що кивав «Вони говорять про лікаря номер три, правильно?» Клото й Лахесі згідно кивнули Обидва схвально посміхалися Ральф вважав, що тепер йому варто було б заспокоїтися Але наразі це було годі зробити Він був переляканий і дуже сердитий Ними уміло маніпулювали, стежачи за кожним кроком. Ця зустріч виявилася не випадковою, Все було сплановано заздалегідь. Клото і Лахесі, з два лисих лікарі, що володіли величезним запасом часу, стояли в палаті Джиммі Вей і чекали на появу шорт-таймерів. Ха-ха. Глянувши на Фея, Ральф побачив, як той дістав із кишені книжку «50 класичних шахових завдань». Він читав, задумливо колупаючись в носі. Після кількох попередніх досліджень Фей поринув доволі глибоко і витяг доволі велику штучку, вивчив її, а тоді приклеїв до внутрішньої поверхні столика біля ліжка. Ральф зніяковіло відвернувся, згадавши прислів'я своєї бабусі. «Не хочеш страждати? Не заглядаю замкову шпарину!» Він дожив до сімдесяти, так повністю і не осягнувши його змісту. Але тепер його хвилювало інше питання. «Чому Фей не бачить нас? І чому нас не помітили МакГоверн і його приятель? І як чоловік зміг пройти крізь мене? Чи мені це тільки здалося?» Клото посміхнувся. «Тобі не здалося. Спробую явити життя у формі будинку Ральфе. Щось на кшталт хмарочоса». Але Ральф відкрив, що Клото думав не зовсім про це. На якусь мить він уловив уявний образ, що виник у голові його співрозмовника, і образ цей був одночасно моторошним і прекрасним. Величезна складена з темних, помічених часом каменів вежа, що стоїть посередині величезного поля червоних троянд. Щелини вікон спіраллю спускалися до її підніжжя. Потім образ зник. І ти, і Луїза, і всі інші шортаймери живете на двох перших поверхах такої споруди. Звичайно, у будинку є ліфти. Ні, подумав Ральф. Тільки не в тій вежі, яку я побачив у твоїх думках, друже. У тому будинку, якщо тільки він насправді існує, немає ніяких підйомників. «А лише вузькі сходи, затягнуті павутиною, і з дверима у бабіч, що ведуть бозна куди...» Лахесі здивився на нього з дивною, майже підозрілою цікавістю. Але Ральф вирішив, що йому начхати на цей погляд. Він повернувся до Клото, жестом попросивши його продовжувати. «Клото!» Як я вже казав, там є ліфт, але шорт не дозволено користуватися ним за звичайних обставин. Ви не готовані. Останнє пояснення здавалося найбільш доступним, але воно розвіялося перш ніж Ральфу стиг осмислити його. Луїза похитала головою, а потім знову звернула погляд на Клото і Лахесіса. Ральф розгнівався ще дужче. Усі утомливо-довгі, безкінечні нічні сидіння в очікуванні світанку. Всі дні, які провів він, відчуваючи себе безумцем. Зміст прочитаного, який доходить після третьої спроби. Телефонні номери, які так легко запам'ятовував раніше, а тепер мусиш знаходити в довіднику. Раптово прийшов спогад, що одночасно підсумовував і виправдовував гнів, який він відчував, дивлячись на лисих істоти з темно-золотавими очима і сліпучою аурою. Ральф побачив, як він переставляє банки, завмирає і знову береться за пошуки. Він побачив власне обличчя, вираз подової розгубленості, який так легко сприйняти за розумову відсталість, але насправді він означає лише крайню втому. Потім Ральф побачив, як опустилися його руки і як він завмер, немов очікуючи, що коробка з бульйонними кубиками виникне з власної волі. До цієї миті і до цього спогаду Ральф так і не усвідомлював до кінця, наскільки жахливі останні місяці його життя. Оглядатися на них було однаково, що споглядати пустельний пейзаж, написаний похмурими, темно-бордовими і сірими фарбами. «Отже, ви впустили нас у ліфт. Чи, може, ми не удостоїлися такої честі, і ви просто погнали нас пожежними сходами? Дали нам змогу трохи акліматизуватися, щоб ми не звихнулися остаточно? І як же легко вам усе удалося? Крали наш сон, поки ми мало не збожеволіли. Син Луїзи і її невістка мало не запроторили її в один цікавий заклад». «Вам це відомо? А мій друг Білл МакГоверн вважає мене клієнтом Джуніпер Гілл! А в цей час ви – маленькі ангели!» Посмішка на обличчі Клото потьмяніла. «Ми не ангели, Ральфе!» «Ральфе, не кричи на них, будь ласка!» «Так, він справді кричав, тому що від на його крик, очевидно долетіли й до фея!» Той закрив книжку, дав спокій своєму носові і випрямився, тривожно оглядаючись. Ральф перевів погляди з Клото, який відступив назад і зовсім перестав посміхатися, на Лахесіса. Твій друг сказав, що ви не ангели. А де ж вони? Грають у покер за вісім поверхів вище. А Бог, мабуть, у пентхаусі, коли диявол орудує в котельні. Відповіді не було. Клото й Лахесіс перезирнулися. Луїза вчепилась Ральфові в рукав, але він проігнорував це. Адже що ж ми повинні зробити? Ви чекаєте, що ми вистежимо вашу лису версію Ганнібала Лектора і знімемо з нього скальп? Та пішли ви! Ганнібал Лектор. Лікар-каннібал – головний персонаж голівудського трилера «Мовчання ягнят». Тут Ральф, розвернувшись, вийшов без палати. На своєму віку він переглянув безліч фільмів і чудово знався на відхідних репліках. Але Луїза злякано розридалася, і це його стримало. Вираз збентеженого докору в її очах змусив Ральфа пошкодувати про свій спалах. Він обійняв Луїзу за плечі і зухвало глянув на лисих чоловічків. Вони перезернулися ще раз, і щось, якесь спілкування, недоступне слуху і розумінню, досягнутому Ральфом і Луїзою, відбулося між двома істотами. Потім Лахесі знову повернувся до них. Він посміхався, але в очах його застиг смуток. «Мені зрозумілий твій гнів, Ральфе, але він не обґрунтований. Зараз ти не віриш мені, але згодом усе зміниться». Але я поки що ми повинні відкласти ваші запитання і наші відповіді, ті, які ми можемо дати. Чому? Тому що цій людині прийшов час прощатися. Дивіться уважно, таке знання буде корисне для вас. Клото підійшов до ліжка ліворуч. Лахесі зайшов праворуч, пройшовши крізь фея Чепіна. Фей подався вперед, захлинувшись раптовим кашлем, а потім, коли приступ минув, знову відкрив книжку про шахи. «Ральфе, я не можу дивитися! Я не можу дивитися, як вони це роблять!» Але Ральф вважав, що Луїза зможе. Вони обоє будуть дивитися. Він лише міцніше пригорнув до себе Луїзу, коли Клото й Лахесі схилилися на Джиммі В. Їхні обличчя освітилися любов'ю, турботою, ніжністю. І Ральф згадав персонажі картини Рембранта. Здається, вона називалася «Нічна варта». Їхні аури змішалися, перекриваючи одна одну над грудною клітиною Джиммі. І той несподівано відкрив очі. Секунду він дивився крізь лисих лікарів на стелю з подивом і нерозумінням. Потім перевів погляд на двері і посміхнувся. Гей, погляньте, хто прийшов. вигукнув Джиммі В. Голос його був тихим і хрипким, але Ральфу ловив південно-бостонський акцент. Фей підстрибнув, шаховий задачник упав на підлогу, фей подався уперед і взяв Джиммі за руку, але той не звернув на нього уваги, продовжуючи дивитися на Ральфа і Луїзу. «Це ж Ральф Роберт, а з ним дружина Пола Чеса! Чуєш, Ральфа? А пам'ятаєш, як ми хотіли на виставу Шапіто?» «Пам'ятаю, Джиммі». Джиммі посміхнувся. Очі його знову заплющилися. Лахесіс, взявши за вилиці умираючого, легенько повернув його голову, як перукар, що збирається поголити клієнта». У ту ж мить Клото схилився ще нижче і розкрив ножиці так, щоб чорна мотузочка Джиммі В опинилася між розкритими лезами. Коли Клото зімкнув ножиці, Лахесі схилився і поцілував Джиммі у чоло. «Іди з миром, друже!» Пролунав ледь чутний звук. Відрізана мотузочка здійнялася до стелі і розчинилася. Саван, що огортав Джиммі Ве, спалахнув сліпучо білим і зник. Джиммі знову розплющив очі і глянув на Фея. Він спробував посміхнутися, але в цю мить погляд його зупинився. Ямочки, що почали було утворюватися від назріваючої усмішки, розгладилися. «Джиммі!» – Фей потряс Джиммі Ве за плече. «Що з тобою, Джиммі?» О, чорт! Фей підвівся і мало не підтюбцем вибіг із палати. Клото. Сподіваюся, ви зрозуміли, що всі наші справи ми робимо з любов'ю і повагою. Що насправді ми лікарі останнього притулку. Для нашого подальшого спілкування, Ральфа і Луїзо, дуже важливо, щоб ви зрозуміли це. Так. Так. Ральф не мав ані найменшого бажання погоджуватися з ними хоча б у чомусь. Але ця фраза «Лікарі останнього притулку» без зусилю покорила його гнів. З містом її була сама істина. Вони звільнили в везі світу, в якому для нього не залишалося нічого, крім болю. Так... Безсумнівно, саме вони стояли поруч із Ральфом у палаті номер 317 сім місяців тому. Саме вони принесли Керолайн полегшення. Так, вони робили свою справу з любов'ю і повагою. Найменші сумніви щодо цього відпали самі собою, коли Лахесіс поцілував чоло Джиммі Ве. Але хіба любов і повага давали їм право провести його і Луїзу крізь пекло, щоб послати їх по надприродну істоту, в якої Дах поїхав? Чи давало це їм право гадати, що звичайні люди, до того ж далеко не молоді, зможуть упоратися з чудовиськом? Лахесіс «Краще ходімо звідси, незабаром сюди збіжаться люди, нам необхідно поговорити». «Чи в нас є вибір?» Їхні відповіді... «Звичайно, вибір завжди є!» Пролунали миттєво, забарвлені в кольори подиву. Клото й лахесі срушили до дверей. Ральф і Луїза відскочили в бік, даючи їм пройти. Але аури лисих лікарів усе-таки огорнули їх на мить, і Ральф відчув їх на смак і на дотик. Смак солодких яблук, а на дотик... Немов суха, легка кора дерева. Коли вони виходили пліч-опліч, розмовляючи одне з одним, у палату в супроводі двох медсестер повернувся Фей. Вони пройшли крізь Лахесіса і Клото, потім крізь Ральфа і Луїзу, не сповільнюючи кроку і взагалі нічого не помічаючи. А в коридорі життя йшло своєю чергою. Гул не припинявся, ніде не спалахнуло світло, коридором ніхто не біг і не кричав. Тут смерть була занадто частим відвідувачем, щоб улаштувати переполох. Ральф подумав, що навіть за таких обставин вона не дуже бажаний гість, але все ж знайомий і прийнятний. Йому також здалося, що Джиммі В. був задоволений своїм відходом із третього поверху міської лікарні Дері. Він зробив це без жодного поспіху і занепокоєння. До того ж, йому не довелося показувати водійське посвідчення або медичну страховку. Він помер з гідністю, яка завжди супроводжує такі прості, давно очікувані події. Одна-дві миті усвідомленості, супроводжувані ледь розширеним сприйняттям, і все. Зберіть усі мої печалі й радості. Бувайте. 4. Ральф і Луїза наздогнали лисих лікарів біля палати Боба Полгерста. Крізь відчинені двері було видно, що біля смертного одра старенького вчителя і далі сиділи його друзі. Луїза Чоловік, що схилився над ліжком, наш друг Білл МакГоверн. З ним коїться щось погане, щось жахливе. «Якщо ми виконаємо ваше прохання, чи не могли б ви...» Але лахесіси Клото похитали головами. Клото. «Змінити нічого не можна». «Так», – подумав Ральф. «Дорен знав. Готову булочку не спекти заново». Луїза. «Коли це станеться?» Клото. «Ваш друг належить не нам». Третьому? Тому кого Ральф назвав Атропос? Але і він не зможе повідомити вам точний час смерті людини. Він навіть не знає, кого забере наступного разу. Атропос – посланець випадковості. Від цих слів серце завмерло у Ральфа в грудях. Лахесіс. Але тут розмовляти незручно. Ходімо. Лахесіс узяв Клото за руку, другу простягнув Ральфові. І в цей же час Клото потягнувся до Луїзи, та похитнулася, потім глянула на Ральфа. Ральф у свою чергу похмуро подивився на Лахесіса. «Борони Боже, якщо ви їй нашкодите!» «Ніхто з вас не постраждає, Ральфе! Візьми мене за руку!» «І поїдемо ведем», – подумки закінчив Ральф. Він зітхнув, стиснувши зуби кивнув Луїзі схопив простягнуту руку Лахесіса. Хвиля впізнання, глибока і приємна, як при зустрічі зі старим другом знову накрила Ральфа. Яблука й кора дерева. Спогади про прогулянки в саду, коли він був ще дитиною. Навіть не бачачи, він відчув, що його аура змінила кольори, перетворюючись на золотаву іскристу, зелену ауру Клото і Лахесіса. Луїза взяла за руку Клото, вдихнула крізь зуби і, непевно, посміхнулася. Клото. «Замкніть коло Ральфа і Луїзу, Не бійтеся. Усе гаразд». «Хіба я коли-небудь у цьому сумнівався, друже?» – подумав Ральф. Але коли Луїза простягнула до нього руку, він тривожно стиснув її пальці». Смак яблук і відчуття деревної кори з'єдналися з незнайомими спеціями. Ральф вдихнув їхні аромати і посміхнувся Луїзі. Вона відповіла йому тим же. В її посмішці не чулося сумніву, і Ральф зніяковів. Як можна боятися? Як можна навіть сумніватися, коли те, що приносять вони, таке приємне і добре? Я тебе розумію, Ральфе. «Але однаково сумніваюся», – мовив внутрішній голос. «Ральфе! Ральфе!» Голос Луїзи звучав одночасно стривожено і легковажно. Ральф оглянувся саме вчасно, щоб помітити, як одвірок палати номер 315 ковзнув повз її плече. Це не двері опускалися, це Луїза піднімалася вгору. Всі вони піднімалися вгору, тримаючись за руки». Щойно Ральф зрозумів це, як відчуття раптової нудоти, гостре, немов лезо ножа заволокло за його очі. Швидко промайнули вузькі труби, скоріш за все частина протипожежної системи лікарні. А потім він побачив кахельну підлогу дового коридора. Крісло Гойдалка насувалося просто на нього, цілячись у голову. Яка, як він зрозумів, піднімалася над підлогою четвертого поверху, немов перископ. Ральф почув, як Луїза скрикнула і дуже стиснула його руку. Він інстинктивно замружився, очікуючи, що гойдалка знесе йому половину черепа. Клота, Заспокойтеся, будь ласка, не хвилюйтеся. Пам'ятайте, ці речі існують на іншому рівні реальності, відмінному від того, на якому ми зараз перебуваємо. Ральф розплющив очі. Гойдалка зникла, хоча він і чув поскрипування. Звук чувся позаду. Крісло Гойдалка, як і приятель МакГоверна, пройшла крізь нього». Тепер вони повільно піднімалися над коридором дитячого відділення. Стіни прикрашали зображення казкових персонажів. Лікар і медсестра, що йшли їм назустріч, обговорювали чийсь діагноз. Надалі наступні аналізи покажуть, але якби ми були впевнені хоча б на 90%, ми б призначили. Лікар пройшов крізь Ральфа і той одразу зрозумів, що лікар знову тайкома закурив після п'яти років утримання, і тепер його мучила совість. Подивившись у неї, Зральф побачив, як крізь кахельну підлогу просочуються його ноги. Він повернувся до Луїзи і вимушено посміхнувся. «Крутіше від будь-якого ліфта, га? Луїза кивнула і далі міцно стискала його руку. Вони минули п'ятий поверх, пролетіли кімнату відпочинку для лікарів на шостому, Двоє лікарів нормального зросту відпочивали, один читав, інший дрімав на дивані, а потім опинилися на даху. Ніч була ясна, безмісячна, велична. Зірки сяяли щедро, дув сильний вітер, і Ральф погодився із твердженням місіс Перрін, що бабине літо скінчилося. Він чув завивання вітру, але не відчував його поривів. Хоча міг відчути, якби захотів. Уся справа в правильній концентрації. Від цієї думки Ральф відчув незначну зміну, що відбулася всередині нього. Наче то щось мигнуло. І раптом волосся змитнулося з чола, а штанини заплескали по гомілці. Він зіщулився. Місіс Перін мала рацію і щодо того, що погода змінюється. У середині Ральфа щось знову мигнуло, і пориви вітру припинилися. Він глянув на Лахесіса: Тепер можна відпустити вашу руку? Лахесіс кивнув і відпустив руку Ральфа, клото відпустив руку Луїзи. На заході Ральф побачив пульсуючі блакитні вогники з літно-посадкових смуг аеродрому. За жовтогарячим світлом догових ліхтарів палахкотів гострий виступ Кейп Грін однієї з новобудов на іншому березі Баренса. А далі, на схід від аеропорту, тяглася ниточка Гарріса Веню. Красиво. Чи не так, Ральфе? Ральф, ствердно кивнувши, подумав, що видовище вогнів міста в темряві, яке відкрилося під ними, варте всього, що йому довелося пережити відтоді, як на нього обрушилося безсоння. Усього. Але він вирішив не довіряти цій думці. Ральф повернувся до Клото і Лахесіса. Гразд, поясніть, хто ви, хто він і що вам потрібно від нас? Два лисих лікарі стояли між двома величезними вентиляторами, що викидали в повітря лілово-коричневі потоки. Вони нервово переглянулися, а потім Лахесіс ледь помітно кивнув. Клото виступив уперед, переводячи погляд з Ральфа на Луїзу, начебто збирався з думками. «Дуже добре. По-перше, вам слід усвідомити, що хоча все, що відбувається, і здається несподіваним і тривожним, та насправді це не виходить за рамки природного. Я і мій колега робимо те, що призначено нам». Атропос чинить так, як слід діяти йому, а ви, мої дорогі шорт будете робити те, що належить вам? Ральф гірко посміхнувся. У цьому, я гадаю, і полягає свобода вибору. Лахесіс. Не слід так думати. Просто те, що ви називаєте свободою вибору, є складовою того, що ми називаємо великим коловоротом існування. Луїза. «Ми дивимося немов крізь темну завісу. Ви це маєте на увазі?» Клото, посміхаючись юнацькою посмішкою. «Ви сліви з Біблії? Чудово сказано!» Ральф. «І дуже зручно для таких хлопців, як ви. Але поки що не будемо про це. У нас є й приказки, які не мають відношення до Біблії, панове, але теж непогані. Наприклад, не треба підсолоджувати пігулку». Сподіваюся, ви запам'ятаєте. Однак Ральфові здалося, що він вимагав занадто багато. 5. Клото говорив дуже довго. Ральф не знав, скільки часу минуло, тому що на цьому рівні тривалість часу була іншою, більш стислою. Часом у мові Клото взагалі були відсутні слова – Вербальні терміни замінялися простенькими яскравими образами, як у дитячих ребусах. Ральф припускав, що вони користувалися прийомами телепатії, що само по собі було дивно, але в процесі спілкування це здавалося природним, як сам подих. Іноді слова й образи губилися, їх обривали паузи подиву. Але навіть тоді Ральф зазвичай уловлював зміст того, що намагався пояснити Клото, і йому здавалося, що Луїза розуміє приховане в цих паузах навіть краще, ніж він сам. По-перше, у тій сфері існування, в якій живете ви, є лише чотири константи життя, що накладаються одна на одну. Ці чотири константи такі... Життя, смерть, визначеність і випадковість. Для вас усі чотири слова мають свій сенс, але тепер ваше уявлення про життя і смерть трохи змінилося, чи не так? Луїза і Ральф зніяковіло кивнули. Лахесіс і я – посланці смерті. Це робить нас фігурами, що вселяють жах у шорттаймерів. Навіть ті, хто робить вигляд, що приймає нас і наше завдання – Відчувають страх. Нас іноді зображують у вигляді кістяків або чудовиську балахоні з каптуром, що прикриває обличчя. Клото обхопив маленькими рученятами обтягнуті білим плечі і зробив вигляд, що тремтить. Бурлеск настільки вдався, що Ральф посміхнувся. Але ми не лише посланці смерті, Ральф і Луїза. Ми також і посланці визначеності. А тепер слухайте уважно, щоб не зрозуміти мене перекручено. Серед вас є ті, хто вважає, що все, що відбувається, наперед визначене, і ті, хто думає, начебто всі події є лише випадковими збігами обставин. Правда ж полягає в тому, що життя – це і випадковість, і визначеність, хоча й не в однакових пропорціях. Життя – це як... Тут Клото замкнув руки в коло, не дитина, що намагається показати форму земної кулі. І всередині цього кола Ральф побачив блискучий образ. Тисячі, а може й мільйони, гральних карт просипалися різномасним дощем черви, піки, хрестів і бубни. Ральф бачив і джокерів у цій величезній колоді. Їх було не так багато, щоб вони могли утворити власну колоду, але якщо казати про пропорції, то їх було набагато більше, ніж два або три Джокери, що входять до складу звичайних гральних карт. Кожен Джокер посміхався, і на кожному була Панама з відкушеним півмісяцем. У кожного в руці був затиснутий і ржавий скальпель. Ральф великими круглими очима глянув на Клото. Той кивнув. «Так, не знаю, що саме ти побачив, але знаю, що саме це я намагався пояснити. Луїза, а ви зрозуміли?» Луїза, яка полюбляла карточні ігри, кивнула сполотнівши. «Атропос Джокер у колоді. Саме це ви хотіли сказати». Він – посланець випадковості. Ми, Лахесісія, служимо тій, іншій силі, яка відповідає за більшість подій, що відбуваються в житті як окремої людини, так і більшого потоку. На вашому рівні споруди, Ральфа і Луїзо, кожна істота смертна і її час визначений. Це не означає, що дитина, щойно народившись, носить табличку з написом Перерізати промінь життя у 84 роки, 11 місяців, 9 днів, 6 годин, 4 хвилини і 21 секунду. Про таке смішно й думати. І все ж, відпущений час зазвичай відмірюється наперед. І як ви вже могли переконатися, людські аури, крім основних своїх функцій, діють ще й як годинники. Луїза поворухнулася. І коли Ральф повернувся до неї, то помітив разючу річ. Небо над головою почало бліднути. Було близько п'ятої ранку. У лікарню вони приїхали у вівторок, о 9-й вечора, а тут геть раптово настав ранок, середа 6 жовтня. Ральф чув приказку, що час летить непомітно, але що б аж так. Луїза. «Ваша робота пов'язана, як ми це називаємо, з природною смертю». Її аура спалахнула неясними, немов недомальованими образами. Чоловік, Ральф подумав, що це покійний містер Чес, що лежить із кисневою маскою на обличчі, і Джиммі В, який розплющує очі, щоб глянути на Ральфа і Луїзу за секунду до того, як Клото переріже його мотузочку. Сторінка некрологів з Derry News із фотографіями за з поштові марки. Тижневий врожай міської лікарні. І Клото, і Лахесіс похитали головами. Лахесіс. У природі не існує такого поняття, як природна смерть. Наша робота – це визначена смерть. Ми забираємо не лише старих і немічних. Щойно, вчора, наприклад, ми забрали 28-річного чоловіка – Теслю. «Два тижні тому, за вашим часом, він упав зі сцени і проломив собі череп. Протягом цих двох тижнів його аура...» «Ральф навіч побачив ауру з палахкотливими спалахами блискавок, подібно до тієї, що оточувала дитину в ліфті...» «Клото...» «І нарешті настав час вимкнути ауру. Ми знали, що так буде, але не знали, коли саме. І ось час пробив, і ми прийшли і перепровадили його...» «Перепровадили куди?» – питала Луїза, майже випадково торкнувшись теми загробного життя. Ральф схопився за уявне рятувальне коло, сподіваючись на той особливий пропуск у їхньому спілкуванні. Але коли їх відповіді, наклавшись одна на одну, прийшли, вони пролунали чітко. «Оскрізь! В інші світи, що відрізняються від цього!» Ральфа охопило відчуття заспокоєння, змішаного з розчаруванням. Звучить дуже поетично, але мені здається, поправте мене, якщо я помиляюся, що загробне життя є для вас такою ж таємницею, як і для нас. Лахесіс напружено. Коли-небудь ми виберемо час, щоб обговорити цю проблему, але не тепер. «Як ви вже помітили, на цьому рівні споруди час спливає швидше». Ральф оглянувся. Уже зазоріло. «Вибачайте», – Клото посміхаючись. «Не варто вибачатися. Нам подобаються ваші запитання. Цікавість існує всюди, де є життя, але в цьому місці життєвого простору допитливість особливо розвинена». Того, що ви називаєте загробним життям, немає серед чотирьох постійних величин. Життя і смерті, випадковості і визначеності, які цікавлять нас зараз. Наближення майже кожної смерті, що слугує визначеності, нам добре відоме. Аури тих, хто вмре визначеною смертю, стають сірими, коли наближається час кінця. Цей колір постійно згущується, перетворюючись на чорний. Таку ауру ми називаємо... І тоді ми приходимо, як це й було минулого вечора. Ми приносимо полегшення стражденним, заспокоєння переляканим і відпочинок утомленим. Більшість визначених смертей очікуються, навіть вітаються, хоча й не всі. Іноді ми покликані забирати абсолютно здорових чоловіків, жінок і дітей. І все ж їхні аури змінюються миттєво. І настає час відходу. Ральф згадав хлопця у в'язаному жилеті, що йшов у червоне яблуко. Той мав вигляд здоровий і життєрадісний. За винятком маслянистої смертельної плівки, що огортала його ауру. Ральф відкрив рота, маючи намір запитати про того юнака або про його долю. Але промовчав. Тепер сонце стояло просто над їх головою, і Ральф був дивно впевнений у тому, що він і Луїза стали об'єктами обговорення й сальних натяків у таємному місті Старих Шкап. «Хто-небудь бачив їх? Ні? Гадаєш, вони втекли разом!» «Зникли, мов, закохана парочка?» Ну, не в їхньому ж віці. Хоча цілком можливо, що вони живуть як чоловік не і жінка». «Не знаю, чи теплі ще життя в його смердючому пісюні, однак Луїза завжди здавалася мені тією ще штучкою». «Отак, ходавна і прикметна». Образ його величезного, проіржавілого поршня, що спокійно чекає своєї години, промайнув у голові Ральфа, і він посміхнувся. Не зміг стриматися. А замить стривожився, подумавши, що показує свої думки за допомогою аури, і моментально зачинив двері перед образом. Чи ж не підозріло поглядає на нього Луїза? Ральф швидко сконцентрував увагу на Клото. Атропос слугує випадковості. Не кожна смерть, яку люди називають безглуздою, передчасною або трагічною, справа його рук, але більшість. Коли в пожежі, що спалахнула в будинку для людей похилого віку, гине дюжина дідусів і бабусі, найімовірніше тут потрудився Атропос, збираючи сувеніри і перерізуючи нитки». Коли без жодної видимої причини в колисці вмирає дитина, то це, мабуть, Атропос змахнув своїм ржавим скальпелем. Коли собака... Так, навіть собака, оскільки все, що існує у світі шорттаймерів, належить або визначеності, або випадковості, потрапляє під машину, тому що водій невчасно глянув на годинника. Луїза «Саме це й сталося з Розалі?» Клото «Атропос, ось що сталося з Розалі». Джовайзер, знайомий Ральфа, був лише тим, що ми називаємо виконуючою обставиною Лахесіс Атропос, це сталося і з вашим другом, покійним містером Макговерном. І Ральф і Луїза відчули одне й теж сум, але не подив. День уже наближався до вечора. Минуло більше 18 годин за часом шортаймерів після їхньої останньої зустрічі з Білом, а Ральф знав, що жити МакГоверну залишалося зовсім мало. Луїза, яка так необережно просунула руку всередину нього, знала все ще краще. «Ральф, коли це сталося? Коли?» «Лахесіс» «Невдовзі після нашої зустрічі». Коли він виходив з лікарні, співчуваю вам і даруйте, що повідомляю сумну новину, так незграбно. Ми дуже рідко розмовляємо з шорттаймерами, тому й забуваємо, як саме варто говорити. Я не хотів образити вас, Ральфа і Луїза. Луїза сказала, що вона все розуміє, але сльози однаково покотилися по її щоках. І Ральф відчув, як вони навертаються на очі йому. З думкою, що Біл міг умерти, що його забрав безмозгий карлик у брудному халаті, змиритися було важко. Як можна повірити, що МакГоверн більше ніколи іронічно не зведе брову? Ніколи не буде простарікувати про те, як погано старіти. Неможливо. Ральф різко повернувся до Клото. Покажи нам, Клото здивовано майже знекровило. Я не думаю, Ральф, для нас, шортаймерів, бачити те саме, що повірити. Хіба ви цього не знали? несподівано заговорила Луїза. Так, покажіть нам, але стільки, скільки ми зможемо зрозуміти і прийняти. Постарайтеся, щоб нам не стало гірше, ніж є. Клотой Лахесіс, переглянувшись, знизали плечима. Лахесіс підняв два пальці правої руки, створюючи зелено-голубий потік світла. У ньому Ральф побачив чітке зображення коридора відділення інтенсивної терапії. З'явилася медсестра з візком, на якому були розкладені ліки. Отдалік вона, мов би, зігнулася, а потім зникла з очей. Луїза, захоплено, незважаючи на обставини. «Все одно, що дивитися кіно на поверхні мильної бульки!» З палати Боба Полгерста вийшли МакГоверн і Сливовий пан. МакГоверн був у старому светрі, а його приятель застібав блискавку куртки. Очевидно, вони вирішили відкласти сидіння біля смертного одра до наступного дня. МакГоверн повільно плівся за Сливовим паном. Ральф бачив, що його сусід, а почастий друг, має не такий вже й хороший вигляд. Він відчув, як Луїза стиснула його руку. Ральф погладив її по долоні. Не дійшовши до ліфта, МакГоверн зупинився, притулився до стіни і похнюпив голову. Вигляд у нього був, як у бігуна на фініші виснажливого марафону. Якусь мить ливовий пан продовжував іти. Ральф бачив, як ворушаться його губи, і подумав. Він розмовляє з порожнечею, але ще не знає цього. Раптово Ральфові перехотілося дивитися. Усередині синьо-зеленого екрана Макговерн схопився за груди. Друга рука розтирала горло. Ральф не міг сказати напевне, але йому здалося, що в очах Біла застиг страх. Ральф згадав гримасу ненависті, що спотворила обличчя лікаря номер 3 коли той зрозумів, що шорттаймер втручається в його справи з приблудним собакою. Що ж тоді він сказав? «Я відтрахаю тебе у хвісти в гриву, і твоїх друзів відтрахаю, ти зрозумів мене, ти!» Жахливий здогад, майже впевненість промайнула в думках Ральфа, поки він спостерігав, як Макговерн повільно осідає на підлогу. Луїза. Досить цього, будь ласка, заберіть це. Вона уткнулася обличчям в плече Ральфа. Клото і Лахесі стривожно перезирнулися, і Ральф усвідомив, що, по він уже почав переглядати своє ставлення до них, як до всевідаючих і всемогутніх. Можливо, вони й надприродні істоти, але зовсім не чарівники. Ральф сумнівався й у їхній здатності пророкувати майбутнє. Володарі справжнього магічного кристалу навряд чи мають у своєму репертуарі такі погляди. «Вони, як і ми, намацують шлях серед невідання», – подумав Ральф і відчув мимовільне співчуття до пана К і пана Ел. Синьо-зелений світловий екран перед Лахесісом і образи, що трипотіли всередині, раптово зникли. Клото, ніби захищаючись. «Пам'ятайте, будь ласка, що це був ваш вибір, Ральфа і Луїзо. Ми не хотіли показувати». Ральф слухав, не слухаючи. Думка вела його далі. Він хоч і не хотів дивитися на неприємну фотографію, але був не в змозі відвернутися. Він думав про панаму Біла, про вицвілу хустку, що служила Розаліна шийником, і про брильянтові сережки Луїзи. «І твоїх друзів відтрахаю! Ти зрозумів мене? Сподіваюся!» «Я вже це майже зробив!» Ральф, переводячи погляди склота на Лахесіса, більше не мав до них співчуття. Замість цього прийшла глуха злість. Лахесіс сказав, що такого поняття, як випадкова смерть, не існує. Отже, і смерть МакГоверна не виняток. Ральф не сумнівався, що Атропос забрав МакГоверна з однієї простої причини. Він хотів заподіяти біль Ральфові, покарати за втручання в... Як сказав Доренс, у справи лонгтаймерів. Старий Дор порадив йому не втручатися. Чудова політика, поза всяким сумнівом, але в нього, Ральфа, не було вибору. Тому що ці два лисих карлики відтепер пов'язані з ним. У певному сенсі вони вбили Біла Макговерна. Клото і Лахесі, спомітивши його гнів, відступили назад, хоча не було видно, щоб вони переступали ногами. Їхнє обличчя виражали крайню стурбованість. «Саме через вас двох загинув Біл МакГоверн. У цьому й полягає правда, чи не так?» Клото. «Будь ласка, якби ви дозволили нам пояснити все до кінця?» Луїза злякано і заклопотано подивилася на Ральфа. Ральфе, що відбувається? Чому ти розгинівався? А ти не розумієш. Ціною невеличкого змагання між ними стало життя Макговерна. Ми тут тому, що або Атропос чимось не догодив цим хлопцям, або збирається... Лахисіс. Ти робиш занадто поспішні висновки, Ральфе. Але є одна проблема. Він знає, що ми його бачимо. Атропос знає, що ми бачимо його. Очі Луїзи розширилися від страху і розуміння. Це вам привіт від мого кота, який гріє мене, доки в мене немає опалення. Сьогодні 273-й день від повномасштабного вторгнення росіянців. Дещо заважає відключення електрики, але то дрібниці. Адже у нас є збройні сили. І сонечко також є. Все буде Україна.